Quan van arribar aquí, estaven totalment sols al món. Aquestes coses fan esgarrifar, no t'hi acostumes mai. Ens van dir que els havien trobat a prop de la frontera amb Txecoslovàquia. Diu que anaven agafadecs de la mà, tenien gana i tremolaven de fred. M'han comentat que en aquella època els orfenats de l'est eren un autèntic infern. Fàcil favor de no comparar-nos amb el Kinderheim 511. La lavabo no és aquí, reina. Au, va, vés, corre. Mare! No, no ploris, tranquil·la, tranquil·la. Ara ja no has estat ni por ah, va, que la lavabo ja hi pots a la soveta. Mare. És molt trist. Aquests nens no saben el que és l'amor d'una mare. I l'amor és fonamental per créixer com a persona. Sense amor, malament rai. Tal com ha dit vostè, en aquell temps els orfenats de l'est eren horribles. Ho eren en tots els aspectes. En aquells anys terribles, el nostre també tenia un número. Era l'Orfenat 47. Però, malgrat tot, fèiem el que podíem perquè els nens estiguessin mínimament bé. Si calia, transgredíem les normes que dictava el govern. No volíem que això fos com el Kinderheim 511. Allò era un orfenat especial. El controlaven conjuntament el Ministeri de Sanitat i el d'Interior. Sap què vol dir això? No. Doncs vol dir que el Ministeri de l'Interior controlava tot el que hi passava. En realitat, per l'antiga RDA, aquell lloc era... un laboratori d'experiments. Un experiment insignificant. Quina mena d'experiments? Hi van dur a terme un projecte d'espietat per convertir els nens en soldats perfectes. Els hi canviaven la personalitat. Volien millorar artificialment l'ésser humà. Dividien els orfes en grups per observar les disputes internes i l'odi que neixia entre els uns i els altres. Era un projecte destinat a crear individus cruels, immunes a tot, de sang freda. S'imagina com acabaven els nens que submetien aquests experiments tan terribles? Per desgràcia, ara ja no hi ha manera d'aclarir què hi passava allà dins. No es pot seguir cap pista. Abans de la caiguda del mur, van tenir molta cura de cremar tots els documents secrets que hi havia sobre el tema. I els funcionaris que hi treballaven s'han anat morint no bé fa anys que van fugir a l'estranger. Malgrat tot, últimament m'han arribat veus d'una cosa que corre. Diuen que un dels funcionaris va falsificar els seus papers i continua vivint al país impunament amb una identitat falsa. Precisament era un dels funcionaris que s'encarregaven de fer el seguiment de l'horrible projecte del Kinderheim 511. Es veu que aquest home era psicòleg especialitzat en pediatria i formava part del cos de funcionaris del Ministeri de l'Interior. Però, de cara en fora, feia veure que era funcionari regional del Ministeri de Sanitat. Un funcionari... del Ministeri de Sanitat? Inge, reina, ja has fet pipí? Mhm. Mm que descansis, cuca. Bona nit. Bona nit. Bona nit. En fi, tot això ja ha passat a la història. I aquella desgràcia tan horrible, també. El què? Quina desgràcia? Què hi va passar al Kinderheim 511? Expliqui'm-ho, plau. Em sembla que he parlat massa. He recordat una cosa que no volia recordar. Li demano, si plau. Expliqui'm què va passar, li suplico! pilota. Eh? La pilota. On és la meva pilota de futbol? Ah! Té, deus voler dir aquesta, oi? Però pensa que no podràs jugar a futbol fins que no et curis del tot, eh? No t'amoïnis, el senyor que t'ha portat no trigarà gaire a venir-te a buscar. Mira de dormir una mica, d'acord? Adéu. La veritat és que jo tampoc no sé ben bé què va passar. El govern va prohibir que el cas sortís a la llum. No volien de cap manera que ningú en res. Sembla que tot va començar quan el director del Kinderheim 511 va morir en circumstàncies estranyes. Després, alguns instructors van començar a barallar-se molt fort per ocupar el càrrec i la cosa se'ls en de les mans. Tot es va descontrolar. l'orfenat va caure en anarquia total. Es veu que va arribar un moment que no podien ni aturar les baralles entre els nens sorprenentment, en Johan va aconseguir sortir-ne viu. Què vol dir? Per què és sorprenent que en sortís viu? Què més va passar després? Que al final van morir tots. Ah? No va quedar ningú. Tots els que hi havia l'orfenat, fins i tot els instructors. Es van anar matant entre ells sense pietat. Ah. No és veritat que el món sigui tan tenebrós. Demà serà un bon dia, ja ho veuràs. Dieter! Bastesta, que t'han vingut a buscar. No, que no... que no anem a casa. Primer, hem de passar per un altre lloc. No, allà, allà, no hi vull anar. No, no hi vull anar! Escolta, Dieter, tu ets un bon minyó, oi que ets un bon minyó? <fixi> Ara. Però si li ha dit que no el deixés marxar oh. fins que tornés oh. jo, em sembla que li he dit ben clar! Sí, però és que... Escolti, aquell home era el tutor del nen. I, a més a més, li ha de dir que era una persona molt ben educada. Molt més que vostè, de fet. Oh. Ho sento, però és que resulta que... I perquè ho sàpiga, el nen no ha posat cap resistència a anar-se'n amb ell. Dittar! Dittar! Dittar! No tornat a casa. Al despatx d'en Hartman. Aquestes fotos no són del mateix dia, però és evident que totes es van fer al mateix lloc. On deu ser, això? En Johan. I l'home que surt amb ell a la foto. Qui deu ser? clar, totes aquestes fotos es van fer a l'orfenat, al Kinderheim 511. Això vol dir que de deu anys enrere fins ara... Tots els que hi havia a l'orfenat, fins i tot els instructors, es van anar matant entre ells sense pietat. Dieter, és aquí on t'ha dut? Gràcies. Mm -hmm. Escolta, díta'r! Tranquil, no pateixis! Vinc de seguida! Ah. Quina llàstima! Em fa l'efecte que el nen no ho veu. Hartman! No ho veu. No veu el que en Johan va veure des d'aquí aquell dia. No cal escarressar-s'hi, no ho pot veure un altre fracàs. Què hi farem, aquest nen? Tampoc serà com en Johan. Ah. Tots estaven morts, no hi quedava ningú viu a l'orfenat. Va passar fa deu anys. Els instructors, els nens, hi havia una cinquantena de persones a terra, mortes. I en Johan simplement s'ho mirava. En Johan observava l'escena des d'aquí dalt assegut. Es limitava a observar-ho, no feia res més. Llavors, m'hi vaig acostar i li vaig preguntar. Però escolta, per què ho has fet, això? I ell em va contestar. Jo no ho he fet. Jo només he posat un mocador untat d'oli a la foguera. Què li sembla? Ho entén, el que em volia dir? M'ho va explicar. Em va dir, on hi ha persones, l'odi és inevitable. Jo l'únic que he fet és animar-lo una mica. Això és el que em va dir. I era un nen que amb prou feines tenia 10 anys. Ell només va ser el detonador de tot plegat. De fet, no va fer res. Sense moure ni un sol va aconseguir que 50 persones es matessin entre elles. Van ser vostès! Vostès i el seu maleït experiment van convertir en Johan en un autèntic monstre. Nosaltres li vam convertir? Em penso que no. Això és una bestiesa. De debò és una bestiesa. Eh? Miri, és veritat que el Kinderheim 511 era un laboratori. S’hi duia a terme un projecte perquè els orfes que hi havia arribessin a ser soldats perfectes. Tot i que vist en perspectiva, francament va ser un experiment insignificant. M'imagino que vostès deu pensar que en Johan era un soldat, oi? Quina estupidesa! En Johan no era un soldat, era un autèntic líder. Era la mena de persona destinada a ser sempre al capdamunt de tot. Nosaltres no hauríem sigut capaços de crear una obra d'art com ell. Tenia una cosa sobrehumana. Des de sempre, era una espècie de monstre. Aquesta va ser la seva profecia que les persones acabarien odiant-se totes i matant-se les unes a les altres. Vostè quin creu que era l'objectiu d'en Johan? Miri qui em va dir. El meu objectiu és ser l'únic supervivent quan arribi la fi del món. Què li sembla? Dieter. El futur és molt fosc. Jo he volgut alliçonar-te perquè t'assemblessis al màxim, en Johan. Però, noi... és evident que tu no serveixes. Per què? Per què no pot ser com en Johan? Per què? Ja n'hi ha prou, Hartman! Si es torna a moure, disparo! Deixi l'arma! Vagi-se'n! Això és cosa nostra! Vagi-se'n, em sent! Dieter! Vin amb mi! Corre! Miri, doctor Tenma, a vostè, l'únic que li interessa és informació sobre en Lloge. Però quan cregui que ja ha en sap prou coses, què farà? És tenir l'ús de pensar-se que el trobarà i el podrà matar com si res? Hm. Molt bé, d'acord. Sap què farem, li donaré una altra dada. Però a canvi, quan li hagi explicats se n anirà i ens deixarà en pau per sempre més. Primer de tot ha de buscar el general Wolf, perquè va ser ell qui va descobrir la genialitat d'en Johan. M'hi jugo el que sigui que encara és viu. Qui és l'home que surt a les fotos del seu despatx? En una foto hi surt en Johan amb un home. Qui és? De fet, va ser ell qui el va dur a l'orfenat. Estic segur que en sap moltes més coses. I ara, vagi-se'n. Escolta, díte'r! Ho has de decidir tu tot sol, o vens amb mi o et quedes! No tinguis por! Si en Hartman se li acuta costar el Dieter Gallet, jo dispararé primer! <laughs> Dieter! Va, t'has de decidir! Tu tens l'última paraula! <laughs> em fa l'efecte que després de tant de temps tu ja no et pots separar de mi, oi, Dieter? Perquè, he fet i fer, Tu ets el meu fill, oi que ets el meu fill? Doncs ja ho veu, doctor Tenma. Va, vasi sen Ah? Uh -huh. uh. On vas, Díter? Així, molt bé. Continua. Ves baixant. A poc a poc. A poc a poc. No, Díter! Torna cap aquí! Torna, rei meu! Torna, Díter! Díter! De debò et penses que podràs sobreviure sense mi? Torna, Díter! S'ha acabat! Si es mou, disparo! T'estimo molt, fill meu! Díter! El món és molt tenebrós i el futur també serà fos de Gabor. El meu amic Tem diu que no. Diu que demà serà un bon dia. Zíter, torna! No tinguis por. Has de ser valent. <sos> <sos> <sos> <sos> <sos> <sos> <sos> <sos> No. Thieter. No, no, no. No. Thieter. No, no, no. no, no, no. Escolta'm, agafa el pròxim autobús i baixa al carrer Kinnan. L'orfanat és davant mateix, ja ho veuràs. Quan hi arribis, demana per una senyora que es diu El Neteix i dona-li aquesta carta. Al principi sembla molt seriosa, però ja aniràs veient que és molt bona persona. Cuida't, eh? Jo he de solucionar una cosa i no puc venir amb tu. Ens acomiadem aquí. No pateixis, l'autobús ja està a punt d'arribar. Adeu. Practica molt el futbol, eh? Em sap molt de greu, però no pots venir amb mi. Té. Dieter, t'ho dic de debò, no pots venir amb mi. Queda't a esperar a l'autobús. Som sagueixis, si us plau. Episodio 13. Petra y Schumann.